Kapitel 21 Overhodene for Levittenes fedre trådte nå framfor presten Elazar og Josva, Nunes sønn, og overhodene for fedrene i Israels sønners dammer, og de begynte å tale til Lemishilo i Kanaans land i det de sa. «Jehova befalte ved Moses at det skulle bli gitt oss byer å bo med tilhørende beitemarker for husdyrene våre.» Da Israel Israels sønner Levittene, på Jehovas befaling disse byene og deres beitemarker av sin arv. Så kom loddet ut for Kehatittenes slekter, og tretten byer fra Judas stamme og fra Simonittenes stamme og fra Benjamins stamme kom ved loddkasting til å tilhøre pressen Arons sønner av Levittene. Og de øvrige av Kehats sønner fikk ved loddkasting ti byer av Efraims stammes slekter, og av Dan stamme og av Halde Manasse stamme og Gershons sønner fikk ved loddkasting tretten byer av Yisakars stammes slekter, og av Asher stammet, og av Naftali stammet, og av Halle Manasse stammet i Barsan. Merari sønner etter deres slekter fikk tolv byer av Ruben stammet, og av Gad stammet, og av Sebulon stammet. Israels sønner ga altså levittene disse byene og deres beitemarker ved loddkasting, slik som Jehova hadde befalt ved Moses. Fra Judas sønnerstamme og fra Simons sønnerstamme avgav de så disse byene, som ble nevnt ved navn, og de kom til å tilhøre Arons sønner av Kehatittenes slekter, av Levi sønner, for det første loddet ble deres. Och de ga dem Kiriat Arba, denne Arba var far til Anak, det vil si Hebron, i Judas fjellområde, og byens beitemark rundt omkring den. Og byens mark og den som kringliggende bosetninger ga de til Kaleb, Jefunnes sønn som hans eiendom. Og til pressen Arons sønner ga de tilfluktsbyen for dravsmann, nemlig Hebron, med tilhørende beitemark, og Libna med beitemark, og Jatter med beitemark, og Erstemoa med beitemark, og Holon med beitemark, og Debir med beitemark, og Ajin med beitemark, og Jutta med beitemark, Betshemers med beitemark. Ni byer av disse to stammene. Og av Benjamins stamme, Gibion med beitemark, Geba med betemark, beitemark, Anatott med betemark og Almon med beitemark. Fire byer. De byene Arons sønner, prestene, fikk var i alt tretten byer og deres beitemarker. Og Kehats sønner, slekter, de øvrige levitten av Kehats sønner, fikk ved sitt lodd byer av Efraims stamme. Og de ga dem tilflugsbyen for drapsmannen, nemlig sikem med tilhørende betemark i Efraims fjellområde, og Geser med betemark, og Kibsajim med beitemark, og Betoron med beitemark. Fire byer. Og av Danes stamme, Elteke med beitemark, Gibbeton med beitemark, Ayalon med beitemark, Gatrimmon med beitemark. Fire byer. Og av Halemanasse stamme, Taanak med beitemark, og Gatrimmon med beitemark. To byer. De øvrige av Kehats sønner slekter hadde i alt ti byer med deres beitemarker. Og Gershåns sønner av Levittnes slekter fikk av Hallemann Nasse stamme tilfluktsbyen for drapsmannen, nemlig Golan i Barsan med beitemark, og Beerstera med beitemark, to byer. Og av kar stamme, Kishion med beitemark, Daberat med beitemark, Jarmut med beitemark, Engani med beitemark, fire byer. Og av Asers stamme, Mishal med beitemark, Abdon med beitemark, Hellkatt med beitemark og Rehob med beitemark. Fire byer. Og av Naftali-stamme, tilflugsbyen for drapsmannen, nemlig Keders i Galilea, med beitemark, og Hammot-dor med beitemark, og Kartan med beitemark. Tre byer. Gershonittenes byer etter deres slekter var i alt tretten byer og deres beitemarker. Og med rari sønner slekter, de øvrige av Levittene, fikk av Sebelons stamme Jokna med beitemark, Karta med beitemark, Dimna med beitemark, Nahalal med beitemark. Fire byer. Og av Rubens stamme, Beser med beitemark, og Jahas med beitemark, Kedemot med beitemark, og Mefat med beitemark. Fire byer. Og av Gad-stamme, tilflugsbyen for drapsmannen, nemlig gilad med beitemark, og Mahanayi med beitemark, Hersbo med beitemark, «Jaser med beitemark», i alt fire byer. De byene som kom til å tilhøre med i sønner som deres lodd etter deres slekter, de øvrige av Levittnes var i alt tolv byer. Levittnes byer mitt i Israels sønners eiendom var i alt 48 byer med deres beitemarker. Disse byene kom hver til å bestå av en by med en speitemark rundt omkring den, slik var det med alle disse byene. Slik Jehova Israel hele det landet som han hadde sverget at han skulle gi deres forfedre, og det begynte å ta det i eie og bo i det. Og Jehova ga dem ro rundt omkring, i samsvar med alt det han hade hadde sverget overfor deres forfedre, og ikke en av alle deres fiender holdt stand mot dem. Alle deres fiender ga Jehova i deres hånd. Ikke ett løfte slog feil av hele det gode løftet Jehova hadde gitt Israels hus. Alt gikk i oppfyllelse.